iadura handiko trenaren obrak direla eta lurra ondoratu da juurretan. Orosketaeta larri agatsuua osoen arteko tuneleko obren eraginez agertu da zuloa, eta adifeko langileek ingurua esitu egin dute. Auokkideka dirasi dutenez, astebarruan egunero hiru estanda inguru egiten dituzte zorzi ordik behin. HT gelditu Elkarlanak bestalde, gertatutakoa salatu eta egintariek gogorarasi die obrak direla eta ondoratu den lurretik berreu metroora jendea bizi